Mint a fej alatt a párna, ami inkább csak kijelöl egy téglalapot, de alig emelkedik ki az ágy vízszintjéből, olyan, mint a ház alaprajza, téglalap, alóthatnál bárhol mégis ki kell jelölni a téglalapot. Írja Pozzoltán tavaly megjelent a felhő, amelyről nem tudott ez ég című verses kötetében, és ez a téglalap, a hely, ahol nyugóra térés helye, az emlékekből is hiányokból felépített hely, ami mindig is jelen volt a költészetében, írásaiban, most, mint hogyha még erősebb nyomatékot kapna. Szóval helyekről, gyerekkorról, elindulásról és hazatérésről, új kötetekről, meg a mint zenéről, popról is beszélgetünk. Szoltánnal, de előtte a Bauhaus She's párti Party című számát hallgassák meg, és tartsanak velünk, én Marta Néva vagyok. Ozoltán íróval, költővel beszélgettünk, és az nekem nagyon-nagyon sok tekintetben szimbolikus, hogy megjelent a karanténban tavaly, a felhő, amelyről nem tudott az égcímű versesköteted, amiből a pici részletet ö, idéztem. 50 éves vagy, ez a születésnapodra jelent meg szinte napra pontosan. Nagyon régen volt versesköteted, a 2011-es az egy válogatás volt, de hogy nagyon-nagyon régen. De közben meg azt gondolom, hogy a próza meg a versek nagyon sokszor összeurálkoznak a témáját tekintve. Tehát, hogy mi van abban a verssel, ami azért igazából a 90-es éveknek volt nálad egy ilyen fővonulata? És aztán valahogy a próza nagyon erőteljesen ezt áttörte? Erre sokat szoktam gondolkodni, hogy, hogy végül is miért. Ugrabb bugrálok én ide-oda, de, de nagyon pragmatikus válaszom van erre. Van, amit regényben lehet kifejteni. A versben az ember lehet sokkal enigmatikusabb. A regényben jó részt az ember megadja a megfejtéseket, analizálja magát a, a szereplőid. És, és amikor verset írok, akkor, akkor ilyen gyermeki módon rejtvényeket alkotok, mint egy voltak ilyen, mikor picik voltunk, akkor hát ilyen úttörők, és akkor voltak ilyen akadályversenyek, és akkor volt ez a levélőt lépésre, keresd meg, nem tudom, rak ki a rókavadászat, a rókafet. És a versírás. És, és, és a versírás nekem ez a... Ez... És ez 18 évi íródott, vagy voltak nagyon nagy csendek? Amikor a regényeket írtam, akkor, akkor persze nagy csendek voltak, mert tulajdonképpen minden ilyen metafora, minden úgy úgymond szép elgés bekerült a, a prózába. Nem én mondtam először, más íróköltők is mondták, hogy amikor regényt írnak, akkor abban a regényben benne van három verses könyv. Nem tudom, hogy ki mondta ezt, de én ezt ugyanúgy meg tudnám ismételni. A, a regények, én, én nem, azért nem vagyok klasszikus prózaíró alkat, mert ugye a prózaíró az, az ilyen lendületből ír, és nem számít neki, hogy, hogyha egy úgymond egy mondat közepesen fel van rakva, nem, nem az a lényeg. Legyen tisztességgel megcsinálva, és halad a, halad a szöveg. Én meg minden mondaton nagyon sokat pepecselek, és és míg eljutok a természetességig egy-egy fejezetben, vagy akár egy-egy mondatban, órák telnek el. Tehát mindig túlbonyolítom, és utána kell leegyszerűsíteni, kivenni belőle ilyen fölösleges lirázásokat. Tehát nekem sokkal könnyebb lenne verses köteteket írni. Hát úgy gondolom, ezek az átjárások nagyon erősen ott vannak, és azt szerettem volna kérdezni, hogy ez az ötven, akár az alkotói pályán, akár a te privát életedben, az mennyire volt egy olyan fontos dolog, ahol vissza kellett tekinteni gyerekkorra, ez nálad azért nem, ez elég gyakran előfordul, de hogy ez az egész kereszt, a keresztút, az életút és egyebek, az az mégiscsak van egy ilyen elszámolás jellege. Ez tulajdonképp logikusan lép föl ez, a, ez az igény, hogy amikor az ember betölti az ötvenet, akkor, akkor most legyen egy ilyen kettős könyvelés, legyen egy elszámolás hogy is, hogy is állunk. Ez nagyon érdekes, és nálam úgy jött ez, ez a dolog, hogy, hogy ez a magamnak fogalmaztam meg egy nagyképűen, hogy, hogy, hogy úgymond tulajdonképpen minden megvan. Tehát, hogyha innen csak a családra koncentrálok, és és arra, hogy, hogy legyen hinta a gyerekeimnek a, a, az udvaron, akkor, akkor az, az nekem fontosabb végül is, mint az, hogy legyen még könyve van. 17-18 verses könyve van, amit másokkal írtam, nem tudom, hogy hogy számoljam, vannak átírt könyvek, úgyhogy erről nehezebben adok számot, de elég sok könyve van. Végül is, amit akartam, megírtam, és ez az öt, ötvenes es évszám, ez, ez, ez tekintettem úgy is, hogy, hogy, hogy, hogy akkor innen, innen ez az egész dolog készen van. Erről majd szeretnék még beszélni, de hoztál nekünk néhány új verset, többek között a Néhány állom egyetlen tájom. Néhány álom egyetlen tájban, Békés Csaba. Apám minden hajnalban itt hagyott minket. Ketté vált a világ, mintha a levegőt is ketté volna. Mi itthon maradtunk, apám pedig végigállta az utat a sofőr mellett, és úgy engedte fel a kevermesieket, mint egy titkos csapathoz tartozna. Aztán lökös, onnan már vonat ment Csabára, onnan már últi. A kártyalapok közt az álmok egyetlen tájban értek össze, miközben a stüszi vadász és a kúoni pásztor bölcsen bólogattak. Aztán már Csaba vajszínű állomása az andrás út és Halas a tátogópontjal, Így mentek, míg utcánként nőtt föléjük a város. Vettek reggelit, majd vissza a sinek mögé, irány az ÁJ Viroda. Egyszer én is jártam ott, majd apám bevitt a városba, követve a fény áramlatait. Volt feladat is, köpenyt venni az univerzában de előtte irány Jamina Az ősz felszínén tükröződött a tavasz, de csak arra gondoltam, hogy az ortopédián rámadnak valami hevedert, mert hirtelen megnyúltam, rossz lett a tartásom. Látni az antennák remegését a tetőkön, látni a kisvárost a nagyobb városban, látni a légkör rétegeit, a gyerekkor áttűnését a kamaszkor rétegeibe. Látni egy korszakot, amit egy heveder egyenesít ki. A város apám másik élete, ami soha nem volt az övé, mert ide csak a pakli kártyáját, a számológépét, a bérszámfejtést hozta el, majd este otthon kitette a menetrend mellé. Kiismerni a nagyvárost, ez is a munka volt, ahogy egy madár megismeri a mező és az erdő dialektusát. Kiismerni és várni este apám cipőjének koppanását. Zoltánnal beszélgetünk tovább, a koktót Twins-től a Beatrix című számot hallották, és akkor nekem közben volt egy olyan képen mondjuk a te erről a legújabb, vagy nagyon friss verses kötetedről, hogy ez egy hármas szerkezetű, ráadásul a, egy hazatérés van benne, egy utazástörténet van benne, egy bolyongás van benne, a tékozló fiú története, és olyan, mint egy hármas oltár. benne van a... A, a, a hármas oltár. Gyakorlatilag ö, az emlékeimmel áldozok a, a, a, az oltár előtt. Rágő feleségem szokta mondani, hogy, hogy, hogy csináltam-e bármit is azután, hogy mi összeházasodtunk, mert mindig csak a gyerekkorról, vagy az ifjúkorról tudok beszélni, és akkor lelkesedek fel igazán, hogyha valami így a 70-es és a 80-es éveket idézi meg, de ez a könyv, ez igenis a jelenről szól, sokkal inkább, mint, mint a korábbiak. Ebből ugye van egy, egy betegség motivum, ez nem titok, ez édesapám kávárjája. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy én szerencse fia vagyok, hogyha már egy, mikor följöttem Budapestre, 92-ben akkor, akkor én pár hét után én kaptam egy rovatot, az akkor induló volt magazinban, úgyhogy előtte nem sokat írtam életembe, de elküldtem egy cikket, utána behívtak, és ezek után már azt mondták, hogy akkor csináld ezt a koncert rovat volt végülis tíz koncertről írtam minden hónapban, így aztán a, a tilosozába törzsmentég lett az ember, mert ugye jó részt ott volt a koncertek, tehát, tehát azonnal bekerültem e, úgymond a város sűrűjébe, minden e, klapfot, minden e, jól alakult, egy napilaphoz kerültem utána, Te, tehát úgymond azt éreztem, hogy, hogy a tenyerén e, hordoz a sors, nagyon sokat dolgoztam, tehát aki ugye, a sajtóban van, és azt mondom, hogy két-három év alatt több ezer cikket, akkor, akkor ez ilyen meghökkentő, de tényleg ez volt, szorgos kis méhecskének hívtak a hátam mögött, ezt nagyon szerettem csinálni, de tényleg így aztán tényleg presszer, picitől dusántól kezdve, tényleg mindenkivel test közelben került az ember, ez, ez egy 20 éves kisfiúnak ez egy óriási dolog, és, és tulajdonképpen ilyen traumatikus élmények nem nagyon csaptak meg, volt néhány szerelmi csalódások, vagy de az apa élmény az ő, egy traumatikus dolog, az, az, az, és azt szeretném Tehát, hogy ez az utolsó előtti versed az apa vers, vagy a legerősebb apa verseben a kötetben, de a regényeidben is ott van az apa, hogy ebben a kötetben valamennyire sikerült el hiszen ez annyira jelen idejű ez a kötet, mint hogyha a regény énje kilépne a regényből és itt, mint hogyha mégiscsak egy szalagot kötne erre a történetre Hát igen, igen. Azt, azt hiszem, hogy, hogy ezt sikerült feldolgoznom, sikerült helyére tennem. A saját tapaságoddal? A saját tapaságommal. Azzal megszülettek a, a, a gyermekeim valahogy úgy, úgy kerek lett a világ, és, és mindenre megvan a megoldás. Én, én egyszer rajongok a, a, a gyerekeim gyakorlatilag, de akkor a szerelem, hogy, hogy, hogy mindent elhomályosít. Picit még az írást is, tehát hogyha nem lennék így rá kényszerítve, vannak ilyen kötelezettségeim, akár szépirodalmi vonatkozásban is, hogy, hogy kihajtsam magamból a verseket, akkor, akkor ellustulnék, és, és hát nem tudom, sokaknak biztos ismerős ez az, az érzés. Szkorgos hogy méhecskében anyam még lenne, Bocsánam, apa még, de vagy egy apa még, de hoztál egy szöveget, és akkor utána visszatérünk erre,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 Oh uh, hola, oh uh, oh uh. Bozoltánnal beszélgetünk tovább, a Joy Division-tal a New Dawn face és hogy az a, a mezőkovácsháza batonyán születtél, ott nőttél föl, ugye ez egy nagyon izgalmas határmenti része Magyarországnak, és hogy ez ilyen nagyon nehezen elereszthető, most még szóltam zene, éppen arról beszélgettünk, olyan sokan vagytok a te generációdban, akik jöttetek valahonnan, megérkeztetek ide, a Hály kezdve kezdve nagyon sokanak, hogy, hogy nagyon megköt nem is a gyerekkor, hanem a abba valahogy izgalmasan visszamegy a gyerekkor. Tehát, hogy a helyet nem lehet földolgozni, a gyerekkor fontos, hogy földolgozódjon, az egész együtt, a Pest tükrében kell ezt földolgozni, Oszni. Abszolút pestükrében tükrében, például mi most Pestújhelyen élünk a családdal, és ott nekem azért tetszett meg ez a környék, bár a feleségem abban az utcában nőtt föl, de azért is tetszett, mert elég emlékeztet erre a békési, vagy régen, ugye ez egy család, litály volt, család megye volt batonya, hód, makói megye székhelye, és, és ez a ez a vidék, ezt, ezt egyszerűen azért se lehet, úgymond, magad mögött hagyni, mert, mert nagyon sokáig nem tudsz róla semmit. Hiába bolyongod be az összes árkát, és lesznek titkos helyeid, és csinálsz bunkereket és ilyen hülyességet, amit minden gyerek megcsinál, de, de van egy olyan, olyan tudás, egy olyan, olyan titok, ami nem csak, nem csak olyan családi titkok, hogy, hogy mit a pád 56-ba, mikor került haza nagyapa a háborúból, nem csak, nem csak ezek a titkok, amiket egyébként nagyjából a rendszerváltás pillanatában tud meg az ember, hanem, hanem úgy csomó minden Gyerekként sem értesz, hogy, hogy, hogy ott vagy egy ö, kisváros kellős közepén, úgyhogy úgy, a környéken nincsen, tulajdonképpen nincsenek magas házak, ö, de a te kisvárosod kerülős közepén ott van egy szecessziós tűzoltótorony, egy, egy gyönyörű szecessziós városháza, és ott van egy sáloda, szálloda, koronaszálló. Mind a két épületet aradi építészek építették, ez akkor nem lett világos, hogy ez az egész... Mert pár, pár kilométerre van a. Pár kettőre. kilométerre van arad, és így, és, és így így így nem értettem soha, hogy hogy ennek a világvégi tájnak, hogy, hogy hogy van ilyen erős Szellemisége, is, és és ez, ezek. Hogy mondjam, tehát te besugárzott arad, még 1915-16-17-ben még, még ment a vonat, és piacoltak araddal. Még 47-48-ban még voltak ilyen csempészek, meg csempészek voltak ilyen csempész útvonalak. Tehát ez, a, ez az egész. Ö, az 50-es 60-esben szűnik meg, de nem látsz más, csak a határőrtornyokat, boyongszal az osztálytársaid, de őrsi órák nem tudom, és látod, hogy ott van a fenyegető román határőr a toronyban, és az egészről nem tudsz semmit, fogalmad nincs a hogy, hogy tőled 20 kilométerre villamos kanyarog. Mert azt gondolod, hogy ez a világ vége? Hát amúgy bizonyos szempontból a világ vége és annyira izgalmas, hogy a képeslap hozzád milyen közel áll, akár a versben megidézett képeslapok, akár a fotó, akár, és hogy az ilyen képeslapokban maradhattak meg ezek az emlékek. A, a képeslap kultúra is olyan, hogy ugye abban az időben az ember minden gyűjtött, mondjuk a nővérem gyűjtötte a szalvétákat, én gyűjtöttem a képeslapokat. Ezt is olyan jó volt. Ezt nem tudtam csak, hogy így a versekben nagyon erősen átjött, hogy minden ilyen képeslap. Igen, igen, igen, igen, igen. Ezeket mindenhová az ember beragasztottam, gyűjtöttem a bélyegeket is. Tehát az az érdekes, hogy ma akkor elkezdtem nosztalgiázni, és én emlékeket feltárni, amikor még ebben benne voltam, tehát 16 éves koromban visszamentem az óvodámba, és mindent lefotóztam, és minden részletre emlékeztem, és itt, itt amikor elvesztettem a sálamat, akkor itt álltam, azt is lefotóztam, tehát egy ilyen, szinte ilyen beteges módon, pedig akkor még 16 voltam, tehát kvázi gyerek, és már akkor elkezdtem katalogizálni, gyűjteni az emlékeket, a titkos helyémet, és minden francfene megvan. Még felnőttként is hülyén hangzik, de ha kidobtam egy tévét, előtte lefotóztam, hogy akkor 6-8 évig ez volt a tévém. Ez azért elég izgalmas, és akkor ebben nagyon belepasszol a Gyulai Várnak a sziluettje, amit azt gondolom, hogy szintén valahol mélyen lefotóztál a fejedben. Bizony. Gyurai, gyulai vár sziluettje. Ahogy egymás után eszed a linzereket a fémtálcán látható lesz gyulai emlék, némi fénymaradvány és a vár sziluettje. Gyula mindig ott volt közöttünk. Összekötött képeslapokon, amiket hetente átnéztem, nem tudom mit remélve. Azt elmondom még egyszer. Összekötött képeslapokon, amiket hetent átnéztem, nem tudom mit remélve. Hogy találok egy nekem címzett lapot rajta mazsolával és tádéval. Üzenetek nekem, a sosem látott rokonoktól. Anyám a gyulai lapokon anyucinak hívta magát, erre soha nem emlékeztem. Sosem hívtuk anyucinak, vagy mégis? Annyi biztos, hogy a várat sokszor lerajzoltam. Ilyen a vár, várszerű. A többi vár jó is csalódás. Itt viszont van bástya, nagy vízmeredek fal. Összetartozik itt minden, a vár, a zászló, a kacsák és a mozgásban lévő felhők is. Mint a képeslapokon. Először a családot rajzoltam le, aztán egy házat piros tetővel, kéménnyel, majd a várat, ami megvéd minket. És egy fát is, amin keresztül lélegzik a táj. Gyula. Az első kirándulás. Ádgyúgó Ezek szerint tényleg voltak ilyenek. Hökkentem meg. Forró nyári nap volt, átünk a várbástjáján, faltól falig járt a meleg szél. Másnap tudtam meg, hogy apám beteg, de ott, Gyulán, még minden rendben volt. Az első negyven év a képeslapok a vár, aztán másnap a telefon, majd lélegzetet venni a hallgatáshoz. Ugyanaz a forró levegő. Zoltán íróval, költővel beszélgetünk tovább, eddig a könyveidről, verseskötetedről beszéltünk, de az nagyon izgalmas, hogy dolgozol az Igyicnél, ez az ifjúság és gyerekirodalmi központ, ahol... Centrum. Centrum, bocsánat. A C lát, A C betű, jaj, este van már ilyenkor. És hogy ott interjúkat is csinálsz, de hogy leginkább úgymond leporolsz régi könyveket, és most néztem, hogy miket poroltál le, a két Lottitól, a nem a Sica képes könyv. Tehát egy picit arról, hogy mennyire lehet leporolni, mi az, ami kiesik a kánomból, hiszen a gyerekirodalomnak is van kánonja, és azt gondoltam, hogy a Sica, mi nekem a kedvencem volt, gyerekkoromban, azt lehet, hogy nem adnám már a unokám vagy a gyerekem kezébe. Tehát, hogy mitől függ, hogy mit lehet korolni. A, a, a siceket szoktam olvasni a, a, a lányaimnak. Szerintem nagyon korszerű mai mm. napig, ahogy mondjuk a Sics Meseországban könyvben. a kezemben, e, most lett a lett úgy ébred föl, hogy, hogy szóba egy divatlapja Istenem, akkor fölébred, megy már uh, divatra egy nő Emlékszem. kinyitja a szemét, Most tehát nem a király ficsókjára uh, nyitotta ki a szemét. Uh, ugye nagyon fontos, hogy, hogy, hogy egy könyv milyen, milyen nyelven van megírva, mennyire tartja fönn az érdeklődést, mennyire avul el maga, maga a nyelv, hogyha a történet nem is. Ez, ez, ez mindenképpen alapvető, de, de ugye a gyerekirodalomnál pedig nagyon fontos, hogy mennyire járta át mondjuk az ideológikusság, hogyha, hogyha mondjuk tele van ilyen úttörőzős vagy, vagy tanácsköztársaságos motivumokkal, ugye ezek ezek, ezek kikopnak itt, itt, hogyha erős egy egy szöveg, akkor akkor fönnmarad. például a, a a csukásnak a kemény krumplióriában, ott Aztán vadlibák képés. őrs van, de de nem viszik túlzásba, csak úgymond a ott az van az az az a kötelező, hogy akkor egy, egy társaság fiú társaság akkor akkor legyen, legyen egy őr. És élvezed őrs. ezt, hogy gyerekirodalom vagy attól, hogy most a te gyerekeid is nőnek a olvasókorbettől lett ez izgalmassag? Hát ez nyilván szerencsés egybeesés, hogy, hogy pont tavaly indult a, uh -huh. a, az igyisz, de, de én... Én gyűjtöm, van egy, egy Lingersz-szekrényem, ahol, ahol a régi gyerekkönyveimet gyűjtöm. Tehát velem ilyen szempontból nehéz, tehát tényleg olyan vagyok, mint egy, mint egy ilyen lepkegyűjtő, csak nem lepkéket tűzök föl, hanem emlékeket. Megvannak a régi ifjúsági magazinok, pajtársulság, még az ilyen kisdoboz zsebkönyvek is megvannak, gyerekirodalom. Ezeket szinte katalógusszerűen gyűjtöm, de az az érdekes, az a főbb szempont, hogy, hogy, hogy ez engem gyerekkoromban ö, ez hogy, hogy indított be, és, és milyen élményeket vált ki most. És akkor? Temető márciusban. A temetőben állunk március volt, és újrakezdem. Temető márciusban. A temetőben álltunk, március volt, és megismert a kő. Üdvözölt a reklámtáska is, amikor levettem a fagyrákta a vázat tetejéről. A pocsolya habarcsában a mécses héja összenyomva, mint egy sörös kupak. Minden szentek óta nem voltunk itt, és most először kimaradt a karácsony is. Levágtuk az elszáradt krizentém szárait, hogy levegőhöz jussanak a zöld hajtások. Anyámat sosem értem misikéről kérdezni, sosem sebb ezért. Két éves volt, amikor. Én is visszavártam, de csak nézett rám a sírkő aranyozott fényképéről, mint egy tükör, amiben régen a sztárok fotóit tették a búcsúárusok. Majd a váratlan kérdések 40 év után. Tudott-e már beszélni? Mondott-e valamit? Igen. Kókolom, így köszönt. Ismerős, hallottam már, hazudtam magamnak, majd összehajtottam a reklámtáskát, mint egy zsebkendőt. Felszállt a virágpor, majd leülepedett. And their face in the looking glass. Dislike themselves in the looking glass Even the greatest stars Dislike themselves in the looking glass King is living on the mirror with the echoes of himself even the grave Zoltánnal beszélgetünk még egy picit, és hogyha összetudjuk hozni, de szerintem abszolút összetudjuk, ez neked nem lehetett nehéz a válogatás, a zenei válogatás, hiszen pop volt a kezdetekben, hoztál is be ebből a New Wave rocknak a keverékéből, Igen. és megjelenik a regényeidben Én is folyamatosan lehet, az, hogy megjelenik intermezzó volt, de hogy megjelenik a könyveikben folyamatosan a zene. Írsz egy új könyvet, és hogy összehozzuk, hogy ezek a zenék az új könyved, össze fog -e érni valamilyen módon? Összefog, Gyakorlatilag mindig ott, háttérben ott zenélünk. Gyakorlatilag már a második verses könyvemben is vannak. Például most hallottunk egy Joy Division dalt, például annak a dalszövege is áttranszponálva megjelenik egy-egy versben, de van egy ilyen ciklus címem, hogy ismeretlen örömök, meg nem tudod, tehát, tehát, tehát a, a Joy Division nekem egy alapélmény, általában ez a 70-es évek végén 80-es évek tehát Ez a hozott számok is, 79 79 nyom, igen, így tehát így a postpunkból létrejövő van. ilyen gótrok, vagy darkrok, ez engem nagyon-nagyon izgatott, nagyon, nagyon de a klasszikus új hullám, tehát a ultravox, világa, nagyon, tehát ez a dekadens nyúvév, a Bauhaus, ami ugye, nem tenni, ilyen gótrok, vagy akár a Kraftwerk, vagy, vagy David Bowie-nak a berlini korszaka, tehát te, te nekem fontos a, a, a zenében az attitűd, a, a, a habitus is, hogy, hogy mit képvisel az a, a az a zene, hogy, hogy abban a térben én hogy érezném magam, vagy azokkal az emberekkel, tehát ez, ez, ez nekem mindig egy, egy, egy fontos... Hát mint, hogy a két magyar könyved az állami áruház, és a szivárvány, ami, amely pedig más módon a magyar pop mentén, de mégiscsak egy korszakot dolgozott föl. E, igen, ugy, ugyanúgy volt például egy Rakenról Áruház című könyve, viszont a divatot, a magyar szubkutás divatot próbált egy körülírni. Tehát ez, ez, ez nekem egy fontos dolog, ugye üzenetes az, hogy, az, hogy ki milyen pulóverben, vagy, vagy, vagy, vagy hány gomb van az zakóján, de persze nyilván másodlagos a, a, az emberi mi volt hoz képest ez, de, de úgy, úgy szerettem ezzel így elpepecselni, hogy figyelem a, a, a, az embereket. Ez gyakorlatilag mai napig megvan, a, a, ki hogy öltözik, tőlőbb, milyen fülbevalóhoz, milyen táskát vesz föl, de ezeket mi magamba milyen tartom. Zenét vesz föl. Milyen zenét vesz föl. Megrekedte a saját korosztály a zenénél, vagy, vagy, vagy, vagy próbálja letapogatni azt, hogy, hogy mondjuk 2020 egyben, mire érdemes odafigyelni, Spotify-on hallgat-e zenét. Ezek gyakorlatilag ilyen társadalási témák, jól el lehet ebbe veszni, amikor az ember megiszik egy kávét egy barátjával, és, és ezeket jó ki lehet tárgyalni. Nincs ennek különösebb mélysége, de, de jó-e ezekről tracsolni. És Azt hazaérkeztél? kezdtél? Haza. Haza. Ö, úgy látszik, hogy ez, ez Pest új hely lett, de úgy érkeztem haza, hogy, hogy sokat utazom haza Batonyára. Úgyhogy úgy, hogy úgy érkeztem haza, hogy, hogy, hogy van egy másik otthonom is, az a gyerekkori táj, de azt pedig azért elég rendesen felhoztam ide. Térképek és tankönyvek és minden relikvia vitrinekben és egyéb tárlókban van. Tehát egy, összeért a kettő. És hát a verseskötet végül is nagyon szépen ezt a gyerekkort, a hazatalálást, hogyha mégis ha egy sötét erdőn is viszán, de mégis csak megtalálja a hazautat és a téglalapot. Pozzoltán és költővel beszélgettünk. Örülök, hogy itt voltál, új verseskötetéről, viszonylag friss, de nem annyira friss regényéről, egy picit zenékről, popról, életérzésről, jó volt veled beszélgetni, csorbalászló, hangmester és pály már szerkesztő nevében is. Megköszönöm figyelmüket, Marton Évát és még a Swans a Children of God című számát hallgassák megbúcsúzóul. Belső közlés Tal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés